Vážení přátelé, následuje kalendárium číslo 149 věnované Kurtu Kobejnovi, jež by se 20. února dožil 59 let. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka. Už je to opravdu tolik let? Cítím, že až zemře rock'n'roll, svět vybuchne. Kurt Cobain. A tak skončíš, když budeš dělat v životě jenom to, co tě baví? Řekl jednou koho si sarkastický rodič. To však nic nemění na skutečnosti, že tento obdivovatel R.I.M. a Williama Bourouxe, tento hubený blondiák, který raději vyhořel, než aby vyhasl, nastavil etickou i morální laťku a mnohým z nás se stal imaginárním přítelem, podobně, jako když sám mýval vysněného kamaráda, se kterým si odmala povídal, říkal mu báda. Kurt Donald Cobain se narodil 20. února 1967 v malém městečku Aberdeen ve státě Washington s populací kolem deseti tisíc, tedy vlastně městy Su. Do osmi let jeho relativně šťastné dětství však zalo za své rozvodem rodičů. S otcem přervaný vztah, Kurtovi sice dává sílu zabavit a prosadit se sám, zároveň však absencí rodičů strádá. Později se otce ve svém deníku snaží oslovit, ale dopis zůstane neodeslán. Otče, dobře vím, že si myslíš, že nám se sestrou matka celé ty roky vymývala mozek, abychom tě nenáviděli. Ale si na velkém omylu. Naopak, je to od tebe podlé používat to jako omluvu pro vlastní lenost a neplnění tvých otcovských povinností k nám. Nepamatuj si, že by kdy matka o tobě mluvila zle. To bylo až mnohem později. A tehdy jsem jí jasně dával najevo, že to nechci slyšet. Neboť už v té době jsem si sám uvědomoval, že o mě nestojíš. Nikdy jsem nestranil ani jí, ani tobě, protože jsem k vám oběma cítil stejné opovřežení. Malý Kurt se uzavírá do vlastního světa. Těžko se mu komunikuje s ostatními, dokonce si myslí, že pochází z jiného vesmíru. Rád jsem si jako dítě namlouval, že jsem mimozemšťan, že mě máma adoptovala, když mě našli potom, co mě tu vysadila vesmírná loď. A každý večer jsem pak mluvil se svými skutečnými rodiči a se svojí rodinou tam někde skrze oblohu. Jako já, tu byly tisíce dalších mimozemských dětí. Všude možně a pár jsem jich potkal. A taky jsem pořád cítil smutek po domově jako ty ostatní děti. Hrozně mě bavilo představovat si, že jsem tu na speciální misi. Věděl jsem, že se navzájem potkáme a že se jednou dozvíme, proč nás sem vysadil. Otec malého Kurta často byl, tedy ještě před rozvodem, než ho úplně opustil. Byl jsem neustále za něco trestany. Když jsme třeba byli s otcem v restauraci nebo někde mezi lidma a já něco provedl, třeba omelem rozlil sklenici s vodou. Chytil mě do kravaty, a klepal mi klobama na hlavu nebo mi dal facku. Nikdy jsem nechápal, proč někdo cítí potřebu trestat dítě za to, když udělá chybu. To se pak na vás podepíše a já se ještě dneska proklínám, když náhodou něco převeru. Neexistovalo, abych udělal nějaký omyl. Jinak mi připravil peklo a já ho pak nemohu mít rád. Táta pracoval na pile. A na víkendy bral kurta sebou, ten pak celou směnu seděl v otcově k kanceláři, koukal z okna a počítal klády, nebo si ve skladu hrál, jak prohání policajty, na které měl jaksi vrozenou pivku. Ale nejraději na tátu čekal v jeepu a poslouchal kazetu od Queen News of the World. se mu podařilo dlouhým poslechem vybít baterii a auto nenastartovalo. Ach jo, táta zase bude zuřit. Po rozvodu rodičů se situace nelepší. Matčin nový partner ji bije a otec se oproti slibu znovu ožení. Narodí se mu syn, na kterého Kurt žárlí. Bydlí pak na chvíli v rodině svého kamaráda Jesseho Reeda, jehož rodiče jsou zanícenými křesťany a tak Cobain poznává americkou klasiku Nedělní kostel. Pomalu se z něj stává bezdomovec na půl úvazku a občas přespává v čekárně místní nemocnice, kde se Opatrovíš narodil. Rád chodí trávit čas pod most, o čemž později napíše píseň Something in the Way. Dole pod mostem Skrz ke kape voda. A všechna zvířata, která jsem chytil, se stala mými mazličky. A já přežívám jen z toho, co roste. Ale je dovolenou jistryby. Nemají žádné city. Něco stojí v cestě. Něco stojí v cestě. <tějí děla> Moji dva nejstarší synové ho jeden večer přivedli k nám s prozbou, že Kurta vyhodili z domova, jestli by u nás nemohli jednu noc přespat na gauči. My jsme souhlasili. Ráno, když se vzbudil, tak se zeptali, jestli může s něčím pomoci kolem baráku. Pak se zeptal, jestli by nemohl přespat ještě jednu noc. Ta druhá noc se protáhla na týden a ten se protáhl na měsíc. Měl svůj spací pytel složený za gaučem, podílel se s námi na domácí prace, když na něj přišla řada tak měl nádobí, luxoval a jeho rodiče se za tu dobu ani jednou neozvali. Štěstím v neštěstí Kurta Kubejna byla jeho teta. A teta Mary hrála v různých aberdinských barových kapelách a ona mi vlastně nejvíc pomohla se k muzice přiblížit, protože mi dala elektrickou havajskou kytaru a zesilvač, když mi bylo nějakých 8 let a díky ní jsem poznal Beatles. A dala mi velký buben, který jsem si popruhem pověsil před sebe, nasadil jsem si hučku a pak jsem v tátových keckách takhle vymouděnej chodil po městě. Bubnoval a zpíval písničky Beatles. Byl jsem hyperaktivní dítě, schopný všeho. Třeba být prezidentem. To jsem ale věděl, že není dobrý nápad, jelikož já jsem se chtěl stát rokovou hvězdou. Bylo mu asi 15, když začal v tomhle pokoji poprvé nahrávat. Místo bubnů používal kufr a já mu nabízela svého automatického bubeníka. Ale on odmítl, že prý musí uchovat svoji hudbu čistou. Na hyperaktivitu doktor Kurtovi předepisuje lék zvaný Ritalin, jinak též metylfenidát, látku podobnou amfetamínu. Stejnou substanci, jakou pravidelně dostával od svého doktora Hitler či od takzvaného doktora Feelgooda, prezident Kennedy. Dostavují se první deprese, Kurt všude chodí s kytarou. Jednou ho kamarád uvidí na autobusové zastávce a Kurt mu řekne místo pozdravu. Dneska ti na ní nezahraju. Je zlomená. Dva týdny před zkouškami se Kurt rozhodne opustit střední školu, protože stejně nemá dost bodů, aby uspěl, anebo alespoň prošel. Najme si byt asi 30 kilometrů od Aberdeenu a začne jezdit do nedaleké Olympie, kde se seznámí se zdejší bohemskou komunitou, kterou sleduje se zájmem s povzdálí, ale hlavně... I started hanging out with this girl, Tracy, s kamarády jsem se v Olympii s začali jsme spolu chodit a pak mě pozvala, abych se k ní nastěhoval. Byl jsem šťastný, že konečně žiju ve městě, kde mají lidi pochopení pro kulturu. Byla to pro mě změna k lepšímu. Cítil jsem tehdy radost i úlevu. Zdálo se mi, že každý tam má stejný cíl, stejnou motivaci. Byli to vesně spodivíni, spíš novávana než pankeři. Jelikož poslouchali Jeda Feira z Half Japanese a ovlivnili je The Shags and Velvet Underground, bavili je tehle ten dřívní garážový rok. Byl jsem vděčnej labelu K-Records, jelikož jsem skrze poznal tolik skvělých kapel, jako třeba do Vazelines, hodně evropských kapel, hlavně z Anglie. Třeba Young Marble Giants, anebo Kleenex. Uvědomil jsem si tehdy, že už jsem roky nevzpomínal na vlastním dětství protože jsem na něj chtěl zapomenout. A teď jsem se najednou rozpomenul na tu nevinost, která je s každým dětstvím svázaná. A tak jsem si nechal na ruku vytatovat písmenoká, aby mi připomínalo moje dětství a abych nikdy nezapomněl být dítěte. Kristem Novoselikem, nebo jak mu v Americe říkají Novoseličem, se kterým se znali již z Aberdeenu, mezi tím pilně zkouší a střídají různé bubeníky. Doma potom v teple a pohodlí u tracejí na krbu vznikají první nápady na hity. Jedna z vůbec prvních nahrávek je kurtová kompozice, Kytarová etída bez dochovaného názvu, inspirovaná veteránem Ledbellym a Django Reinhartem, nahraná na čtyřstopý magnetofon. Obskurní však byla Kobeinova výtvarná a literární tvorba. Jeho povídek si mimochodem všimla už učitelka angličtiny a dokonce je posílala na soutěže. V přibližně stejné době jako jizová vybrnkávačka, kterou jsme právě slyšeli, vznikla z kazet a vinylů také audiokoláž, kterou Kurt nazval Montage of a Heck, volně přeloženo, co by erekce prokletí. Poslechneme si výňatek z ní a zároveň ji použijeme jako podkres k třicíce nejoblíbenějších kapel, které si Kurt zapsal do svého deníku. Lord Maden, Good Lord, best now. Ready to do a twist, a surfer, a wild watusi, a frog, or a swing in Haligali My top 30 titka. Stoodies, stoodies, Beatles, Beatles, Beatles, Beatles, Beatles. Light belly, light belly, light belly, light belly, light belly. acid, break acid, break acid, break acid, acid. The Matterins, matterins, matterins, matterins. Pixies, <tries> pixies, pixies, pixies. Madhoni, madhoni, madhoni, madhoni, madhoni. Flipper, flipper, flipper, flipper, flipper. Black flag, black flag, black flag, black flag. Black saba, black saba, black saba, black saba, black saba. Pridance, Pridance, Blue Cheer, Blue Cheer, Blue cheer. The blue Neck, The Neck, Saccharintra, Saccharintra, Saccharintra, Roy Orbison, Roy Orbison, Roy Orbison, Gang Cock Four, Gang Cock Four, Gang Cock Four, Gang four. four, Vipers, Vipers, Vipers, Shocking Vipers. Blue, Shocking Blue, Shocking Blue, bad, bad Brains, Bad Brains, Bad Brains, Young Marble yeah. Giants, Young Marble giants. giants, Velvet Games. Underground, Velvet Underground, Sex Pistols, Sex Pistols, Sex Pistols. Že se Kurtovi líbila také kapela The Monkeys, na něj později prozradila Tracy. Nicméně to, že jí Kurt na Albu blíč věnoval píseň, se dozvěděla až od jeho životopisce Michaela Azerada léta po Kobeinově smrti. Prý má moc ráda a nejspíše nejen proto, že z ní jsou Beatles. Měli pro Kobeina klíčový, i když možná trochu jiný význam než o čtvrt století dříve pro Charlesa Jeho Jehož písně Kurt obdivoval. Kobein a Mensen ač povahou opační, jedno však měli tito dva společné. Věřili ve schopnost hudby transformovat lidskou duši. Proto Kurt ve dnech před Nirvánou zkoušel pětkrát týdně. Proto tvrdil, že Sex Pistols byly milionkrát důležitější než The Clash a proto i v době slávy nejraději trávil noci v hotelích a autobusech odepisováním na desítky a desítky dopisů od fanoušků. Umění, které přetrvá, majorita vždy odmítá sobě hrozbu. A tak je to správně. Čas vzpěchá stále hrozivěji. A spěchal i na štědrý den roku 1988, kdy za pouhých pět hodin, na které se sehnaly peníze, nahrála Nirvana, tehdy ještě bez Dave'a Grohla, prvních pět základů pro nejsyrovější rokové album historie. Poznámky k nahrávání Na všech bubnech Zbavit se syčení zájety Floyd the Barber Předělat basu, přidat extra kytaru. Papercats, zdvojit zpěvovou harmonii, předělat basu. Spank True, předělat basu. Hairspray Queen, předělat všechno. Pen Capture, předělat všechno. Skladba Papercuts má popisovat skutečnou událost týraných dětí z jedné Aberdínské rodiny zamčených v tmavé místnosti. Mohla by však být též alegorií na příběh Kašpara Hausera, člověka, který se zjevil od nikud. Píseň má zároveň jakýsi mantrický charakter, kdy opakování slova Nirvána působí jako modlitba i lament. Works. Čistěte svoje nářadí a nedostanete HIV. Blíč, bělidlo, chlorox, dezinfekce v daném případě nejcennější substance na světě látka, která vám může zachránit život. Zní tak název první desky, která vyšla u vydavatelství Subpop a do týdne byla vyprodaná. Jak rychle věci tehdy nabíraly spát, si dnes už těžko dovedeme představit. Jako Evropa čekala na Sex Pistols, čekala Amerika na Nirvánu. A s tím se zákonitě dostavil zájem megakorporátních labelů. Začaly si nás předcházet velký gramofonové firmy. Schválně jsme se k ním chovali slušně, aby nás někdy i několikrát pozvali na dobrou večeři. Takový byl záměr. Pamatuju si na schůzku s vydavatelstvím Capitol, což byla hrůza. Musel jsem v půlce odejít. Začal se s námi hlavní programový ředitel, takový bodry a zemětej texaský buran, a říká: V té písni poli, ty tu mrchu fakt mátíš? Tak jsem řekl: Ano, mlátím. Pak tam přišli dva sportovci v kšeltovkách a radovali se. Sehnali jsme lísky na večer na baseball. Tak jsme hned věděli, že tohle není pro nás. věděli, že tohle není label pro nás. Nirvana se vrhá do koncertních šňůr po státech i v Evropě za velmi drsných podmínek, ještě znásobených kurtovými bolestmi žaludků a páteře. Energie z živého hraní sice vše přebije, ale Cobain chce nahrát příští desku více popově. Začíná myslet kapitalisticky a rozvážná strategie jej nakonec zavede k firmě Geffen pro kterou nakonec skutečně Nirvana s Bučem vigem za zvukovým pultem natočí LP Nevermind, poprokový majstrštyk a komerční ledoborec v jednom. Kurtovou přítelkyní a inspirací tohoto období je bubenice kapely Bikini Kill, aktivistka hnutí Riot Girl, Toby Veil. Vale. Většinu času však spolu s Kurtem prodiskutují o svých frustracích, politice a řešení problému světa. Štve so uh, mě, jak funguje svět obecně. Takže primárně všechny moje písně jsou o téhle bitvě, kterou vedu se světem. Všechny desky jsou o tom samém. O střetech mezi dobrem a zlem, mezi mužem a ženou o lidech, který bezdůvodně škodí ostatní. Nejrače bych jim rozbil hubu, ale neumím nic jiného, než to vyřvat do mikrofonu. A tak do života Kurta Kobejna, jednoho večera u baru v jakémsi klubu vtrhne jeho osudová femme Fatale. Kdo byla Kertnilov? Vzpomíná její ex Zpěvák kapely Theatre of Sheep. Zrovna jsme dohráli koncert. Kertny ke mně přišla. Chrstla mi do očí drink a křičí na mě. Kdo si myslí, že seš? David Bowie? Co to tady předvádíš za rockerský pózy? Co to máš za strašný zelený kalohoty? ty? musí i hned pryč, jestli to chceš někam dotáhnout. A neproducíruj se tady jako Rod Stewart. A mlela, a mlela. Třtila a síru a ještě navíc perfektně anglickým přízvukem. Měla na černo obarvený vlasy. Byla celá v černém a zrovna se vrátila z Anglie, kde dělala faninku každý druhý úspěšný kapele. Měla pro mě vymyšlený, jak se stát rokovou hvězdou a tlačila mě do toho tak, že už jsem žádnou hvězdou ani bejt nechtěl. Jinak bych skončil jako Kurt. Kradla mi deníky a pak do nich sama psala. Jako třeba tady. Tady to máme. Jak se v prosadí? Makat na hlasu, koncercovat do úmoru, přestat hákovat v normálních jobech, splašit finance, dostat smlouvu, využít nových i starých konexí, vyzkoušet film. Odječňu z Psychedelic First nebo RDM S kamarádice s Mikem Stajtem. A co Kertnil udělá? Jde do toho a dokáže to. Tu holku prostě musíte milovat. Bané, ne, V období Alba blíč je Nirvana stále ještě pulzujícím svalem, vřetenem emocí bez kódu, prostě normální kluci od někud z malého města, kteří v kapsách nemají nic než pár písní, co umí pohnout horami. A co čeká za horami? Sláva a láska. Láska, tedy přesněji love. Courtney love. Co ji a Kurta k sobě přitahovalo? Bylo to love na první pohled? Potkal jsem ji kdysi dávno v Portlandu, když jsme tam hráli. Bylo to letní setkání. Dal jsem jí samolepku a chvíli jsme si pokecali. Připadala mi jako Nancy Spange nocide. Nevím, no. byla jí podobná. Vypadala jako typická panková buchta. Docela se mi líbila. Říkal jsem si, že bych se s ní docela vyspal, ale pak zmizela. Chtěl jsem si nějak zpetřit život. Nikdy předtím jsem nepotkal nikoho tak přímo a charismatického. Připadá mi jako magnet na vzrušující zážitky. Prostě ženská, se kterou jdeš po ulici a někdo na vás najednou bezdůvodně vytáhne kudlu. Ona je prostě typ člověka, který podobné situace přitahuje. I met them actually through my vlastně jsem Kertney a Kurta poznala přes mého bývalého manžela. Když jsme bydleli v Seattle, tak jsme měli společný zdroj. Ten byl kousek od nás, takže si k nám chodili aplikovat. On je vlastně byl moc milý, dobře vychovaný, slušný, galantní, ale ona je teda drsná. On byl hodně tichý, ale ona byla jako kulovej blesk. Furt se musela chlubit, s kým všem se nezná. Když se rozkycela, tak byla ve svém živlu. Ona musela být furt středem zájmu, i na úkor druhých. A on byl naopak rád, když mohl v klidu sedět a nikdo si ho nevšímal. To se mu na ní líbilo, že uměla to, co on neuměl. Být jako upír, co vysává lidi. Kurt a Kertny se konečně našli. Svadba se konala v únoru 92 na pláži ve Vajkiky, Kertny v drahých šatech a Kurt v pyžamu. Za několik měsíců na to se jim narodí dcera Francis Bean, kterou jim však sociálka po dvou týdnech odebere kvůli intervju, které mezi tím vyšlo v magazínu Vanity Fair. V něm Kertny utrousí poznámku o příležitostném užívání opiátů. Několik týdnů se o dítě stará kertněna sestra Jamie, načeš je dítě navráceno rodičům s tím, že musí chodit na testy a po sedmi měsících jim je rodičovská péče opět právně uznána. Kurt je šťastný a vzorný otec. A později s ním malá Francis dokonce jezdí na šňůry. Ve světle nirvány nabírá do květu stylově velmi blízká kapela The Hole, jejíž frontmenkou je právě Kerny. a spolu s Kurtem natočí píseň Asking for This. Je to jediný song, na kterém zpívají oba a o jeho možném významu se dodnes vedou spory. Jedni tvrdí, že je o domácím násilí či znásilnění Druzí, že je o nevěře. Kertny pak sama spojuje text s příhodou, kdy skočila v lehkých šatečkách do kotle a než ji daf vyplivil zpět na pódium, byla skoro nahá a cítila se zneuctěna rozběsněným mužským publikem. Ale řekla si o to konec konců sama, šívou s asking for it. Když tohle přežijeme, tak přísahám, že pro tebe zemřu. Zpívají manželé Kobejovi. Turbulence jejich společného života nabírá na intenzitě, obzvláště po tom, co komerční úspěch Nevermind, jehož se v té době prodává víc než Michaela Jacksona, vystřelí Kurta do sfér, kde není zase až tak úplně svým pánem. Na párty ke studesky desky se 150 exkluzivně vybranými snoby ze světa glamůru je Kertny v sedmém nebi, ale Kurt stráví skoro všechen čas v telefonní budce, jenom aby nemusel nadýchaně konverzovat o tom, jak je skvělý. Koncerty se velice rychle mění v nepříjemnou rutinu. Kluci z kapely chtějí nekompromisně každý svou třetinu z honoráře i tantijem. Kurt se najednou cítí jako v kleci, odkud není úniku. Zvyklý plavat proti proudu už necítí ani žádný protiproud, jenom přetvářku a pivní burany, co zvou ať už kurá zahrajou smells like teen spirit. Zbožňuje svoji dceru, kterou vídá stále méně. Do deníku si kreslí svůj emblém, jimž je živočich, jediný svého druhu, kde samička otěhotní, ale plot donosí samiček, mořský koník. Cítím se jako blbeček, když tady píšu o sobě, jako kdyby byl poprokovou ikonou Ameriky, a nebo samozvaným produktem korporáty pečlivě připravené rebelie. Ale slyšel jsem tolik všemožných zhodnocení mé osoby, co by notorického a beznadějného feťáka, destruktivního alkoholika, Zároveň křehkého a narkoleptického, věčně si stěžujícího, žálivého ufňukance, který se chystá každou minutu předávkovat, skočit ze střechy a nebo si ustřelit hlavu. A nejlíp to všechno najednou. Ach Bože, jak já nenávidím úspěch a cítím se vinen. Vinen za zradu na těch, kteří v nás věřili. Ke konci videoklipu k písni Smells Like Teen Spirit vidíme uklizeče, jak zametá nepořádek, který tam nechali majoretky a publikum. Z pozadí jej pozoruje poslední oslavenec, svázaný v provazech. Když Kurt kdysi skutečně opustil high school, tedy gymnázium, stal se tam tehdy na čas uklizečem. Poslední studiová deska in utero Mnohými považovaná za umělecky nejcennější vychází v roce 1993 a je snahou vrátit se ke kořenům panku. Z profilu Alba jasněční píseň nazvaná Krabička ve tvaru srdce Hard-shaped box podle dárku, který Kurt kdysi od Kertny dostal. Můzy však dle kobejnových vlastních slov již odlétly na jich. Jeho závislost na opijátech se i přes občasné návštěvy detoxikačních center prohlubovala, aniž si to okolí s výjimkou manželky plně uvědomovalo. Posledním střízlivým obdobím bylo turné ještě v roce 92 po Austrálii, které bledý a vyzáblý frontman Nirvány absolvoval v abstiáku a po návratu domů zase rychle naskočil do starého vlaku. V červenci dalšího roku se v New Yorku těsně před koncertem předávkoval, ale Kertney ho vrátila zpět do života injekcí se substancí zvanou narkán, načež Nirvana zahrála jeden ze svých nejlepších koncertů vůbec. V březnu 94 letí z Michova s diagnozou bronchitidy na léčení do Říma, ale Kertny ho najde další den ráno v bezvědomí, předávkovaného kombinací rohypnolu a šampaňského. Z komatu se v nemocnici dostane. Od Hendrixe, Janis Joplin a Jima Morisna, obětí tzv. klubu 27, už ho však v té době dělím necelý měsíc. Žít teď už znamená snažit se vrátit do snu, ze kterého se člověk právě probudil. Světlo bolí, tma konejší. Spát, i když vím, že jeden. Tělo střikrát silnější než smrtelnou dávkou opiátů v krvi. Objevil elektrikář při instalaci poplašného zařízení v místnosti nad skleníkem. Tělo splně nabitou brokovnicí na hrudi, kterou kurd zakoupil pro svoji ochranu, ze které však bylo vystřeleno jenom jednou a ze které byly posléze setřeny otisky prstů. Tělo s dopisem na rozloučenou, jehož text až na cizí rukou dopsaný konec sebevraždu nezmiňoval. Naopak v dopisu se Kurt omlouvá, že vycouval z koncertu pro lálapalůzu a naznačuje, že chce opustit Neroánu. Píše v něm, že nejhorším hříchem je předstírat, že vás něco baví. Detektiv Tom Grant se domnívá, že za smrtí Kurta Cobejna jsou peníze. Ano, myslím, že to je očividné. Ten motiv je starý jako lidstvo samo. A tady šlo o velké peníze. Kurt měl cenu milionu dolarů. Po rozvodu by Courtney dostala při nejlepším polovinu majetku. Kdyby Kurt spáchal sebevraždu, všechno by připadlo Courtneyu. Vždyť ona ho znala jenom něco málo přes dva roky. Vstoupila do jeho života a během necelých tří let jí patřilo všechno, co on díky svému talentu nabídl. Málo kdo o plánovaném rozvodu věděl, ale věděl. Například přítelkyně Chůvy, která se starala o malou Francis. Kurtý bezmezně miloval, ale byla to láska nemocná. Oba měli příliš silnou závislost. Proto se vlastně i našli. A pak ta počáteční euforie zmizela. Bylo po všem. Kertny byla zblázněná do představy Sida a Nancy. V hotelích se tak často zapisovaly. A Kertny řekla chůvě, mojí kamarádce, že budou jako Bonnie and Clyde. Kurtovi pak zbyla už jenom dcera, která ho zbožňovala. Pamatuju se na jeden večer, kur se vrátil po delší době. A malá Franci se k němu najednou nehlásila a křečovitě se držela chůvy. To bylo asi týden před sebe vraždou. Kur tehdy řekl, ani moje vlastní dcera už mě nezná. Zpěvákovy skupiny The Mentors El Ducemu udajně Kertny nabídla 50 tisíc dolarů, když Kurta zastřelí. Dva týdny poté, co o tom promluvil na kameru, byl nalezen mrtvý na vlakovém přejezdu poblíž Los Angeles. O možnosti, že by Kobein skutečně mohl být zavražděn, však pochybuje například Kurtova teta, která jej znala již od malička. Kurt byl labilní už předtím, než se dostal do hudební branže. Přímo v tomhle pokoji, kde teď sedíme, nahrával se svým kamarádem, bubeníkem, a pak odešli na oběd. A já jsem tajně nakoukla do jeho textu a byla tam písnička, kterou nakonec na pásek nenahrál. Jmenovala se Seaside Suicide, sebevražda na pobřeží. Měla jsem z toho textu dojem, že už se o sebevraždu možná pokusil. Nepamatuju si už slova, ale pamatuju si ten dojem, který to ve mně vyvolalo. Říkala jsem si, pane jo... Já nevěřím tomu, že byl zavražděn. Nevěřím tomu. Víte, ono není všechno zlato, co se třpití. Včera jsem se koukala v televizi na předávání cen Grammy a je to všechno tak falešné. Vůbec si tam kurta neumím představit. Možná tak cítil celý život, že je to jenom, jak bych to řekla, Fata Morgana. A mirage. Francis Bean Cobain z Kertny příliš nevychází. V roce 2009 proti ní musela vydat restraining order. Její vášeň je malování portrétů. Slavný je její obraz punkrockera GG Elina, jemuž se Dave a Christ za Dobny často smály. Kertny zpívá a hraje ve filmech. Nedávno předala na Mezinárodním filmovém festivalu v Curychu Milošovi Formanovi cenu za celoživotní dílo sláva ji baví. Sláva je jako kaviár. Nemůžeš ho jíst každý den, přestane ti chutnat. Řekla dva dny před svojí smrtí rovněž záhadnou Marilyn Monroe. Myslím, že jeho život jen potvrdil jedno základní pravidlo show businessu. A sice, buď opatrný mít velká přání, mohou se naplnit jinak, než si tušil. Většinou nezůstane jen u žen, vína a zpěvu, a písně, které si jednou napsal, a které zpíváš, mohou zarezonovat v tvém vlastním životě mnohem silněji, než myslíš. Kurt Cobain byl offstage, tedy, když zrovna nebyl na pódiu, spíše introvert. Ale právě ticho je někdy hlasitější než výbuch atomové bomby. Where the sun don't ever shine I would shiver the whole night through And girl, my girl, where will you go? I'm going where the corn wind blows In the pines, in the pines, Where the sun don't ever shine i would shiver the whole night through. Her husband was a hardworking man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel. On his body. Girl, my girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night in the pines, in the pines where the sun don't ever shine, I was shiver the whole. Shiver